Великдень цього року пізнім видався. До свят зовсім сів вбою закінчили. Та й що там тієї роботи? Три-чотири дні і скінчено. Але щось знов напало на того Матвія. Прийде ввечері, сяде за стіл, затисне своїми долонями, що подібні набрили землі своє обшльогане вітрами червоне лице, і щось думає. І хто знає, що він думає? А думає він про свої злидні... Ось іде свято, а в хаті голодно. У хліві одна хвостина і пара малих конят. І як тут жити, і що оситим бути? Працюй, працюй, мов той каторжник. Борися зі злиднями, ломай свої кості, а що з того маєш? І приходить на думку Матвіїві, чи не кинути все то, та йти у світ шукати для себе іншого місця? Землі треба, простору. Росія ж велика, степи, далечі, землі широкі, і чого тут тиснутися, як у горшку? А до того прочув якось Матвій, що десь там в Кацапії землі багато і вона дуже дешева. За одну нашу, мовляв, дванадцять кацапських купити можна. І це спокусило Матвія, думав-думав і одного разу промовив до Насті. А що, стара? Коли б ми так десятинок двадцять-тридцять мали, га? Що тобі сниться, чи що, каже Настя? Не сниться. Онука цапі, кажуть, земля дешева. Готуй мені торбу з хлібом, поїду оглянути. Чи ти б вас лузду з лузду з'їхав, сіпнулась Настя? Чи ж би ми покинули наш край? Та й поволоклися б кудись, мов цигани у світ за очі. І церкву, і рідню, і могили. О, ні, це вже ні за що. Тут родились, тут і вмирати хочу. Уже і так виволік нас, бо зна куди, на безлюддя. Турна ти, бабо! Рідня та могили тебе не нагодують. Хочеш отут з голоду вічно пухнути? А що буде, коли кості мої відмовляться працювати? Ай, нагодують! Усе-таки свої є свої, а не чужа чужениця». Ми постаріємось, діти виростуть, а то тільки цей рік такий видався, бо він усе на землю видав. А прийде другий, ну як собі хоч, а я присягну тобі, що нікуди в такий світ не піду. Хто зна, що там за люди, може у них і церкви нема, і мова їх якась така дивна, не піду. Що там з бабою про такі речі розважати, думає Матвій, і на цьому розмова їх скінчилася. План свій обдумує далі. Ходив у село, радився з поважними мужиками, шукав спільників дорогу. Земля та десь аж у Смоленській губернії, десь отуди на північ. І вже на перший день великодня, коли скрізь люди святочні ходять, коли без перерви дзвони видзвонюють та цвіту черешні, і все довкруги радіє, Матвій враз заявив, щоб Настя готувала йому харчі на дорогу і ніяких бурчань. Після завтра їду і все. Ціле свято не свято. Настя і сюди, і туди, і сльози, і ахи, і всім оповідає, як то він хоче їх кудись у світ за очі волокти. Але на Матвія це не діє. Грошей нема, але і це не перешкода. Звідти, звідти, щось там за камінь торгував, Перед святом корова отелилась, привела бичка, щось позичив, і третього дня Матвій, як слід по святочному, одягнувся, назув чоботи, закинув на плечі торбу, палицю в руки, попрощався і почимчикував самий до станції мизоч, пішечком сім верстов. Добре ще, що ту чугунку підвели до тієї мизоцької цукроварні. Все-таки, як не кажіть, вигода». До озеран п'ятнадцять верстов не треба пішки тріпати. І залишилась Настя сама і городу пильнуй, і худобу порай, і за дітьми приглянь, і кури насади, і ціле господарство на оці май. Василь той усе в школі та в школі, і толку з нього небагато, а найгірше Насті той город грядки, цибуля, чесник, бурячки, і капуста сіянка, і всяка та всячина. Корову виведе на луг, прив'яже до кілка, і хай там крутиться, а телиця біля неї також там ганяє. Інколи хведот посидить кілька хвилин, а потім каже, що він колову пас.